sana sana sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi hakika hakuna mwingine awezae kujaza moyo wa mtu na kumpa raha zaidi ya Mungu tena hakuna mwingine wa kutushindia shetani ila Mungu aliye hai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 kuelekeza moyo kwa Bwana haimaanishi tupozee hali tunazopitia. Tunachotakiwa kufanya ni kuchukua hatua ya kuzishuhulikia hali hizo kwa kumtegemea Mungu na nguvu zake. Tunapaswa kuchukua hatua ya kuzishuhulikia hali mbaya, hali ngumu tunazozipitia kwa kumtegemea Mungu na nguvu zake. Na tumeona hatua ya kwanza katika kushuhulikia hali ngumu tunazopitia ni kuomba toba na kumomba Roho Mtakatifu atufunulie ni kitu gani kinachosababisha tupitie hali hiyo tunayopitia hatua ya kwanza katika kushughulikia hali ngumu tunazopitia ni kuomba toba na kumomba Roho Mtakatifu atufunulie ni kitu gani kinachosababisha tupitie hali hiyo tunayopitia inawezekana kuna dhambi na umpa adui walali wa kututesa Iwezekana uonevu tu wa shetani ambao tunapaswa kuupinga kwa mamlaka ya neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Iwezekana ni njia ya kunyenyekezwa au kuimarishwa kiroho. Kujua hayo tunahitaji ufumuo wa Roho Mtakatifu. Kujua kama ni dhambi ya kutubu, kama ni uonevu tu wa shetani, kama ni hatua ya kunyenyekezwa na kuimarishwa kiroho, tunahitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu yeye akitufunulia anatupa na njia ya kutokea rafiki mpendwa tunahitaji utulivu ndani ili kupokea ufunuo wa roho mtakatifu kwa hiyo ni muhimu tujiepushe na tabia ya kuchanganyikiwa pale tunapokutana na hali ngumu tunahitaji utulivu ndani ili kupokea ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni muhimu kujiepusha na tabia ya kuchanganyikiwa pale tunapokutana na hali ngumu. Na jinsi ya kujiepusha na tabia hiyo ni kujifunza kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Jinsi ya kujiepusha na tabia hiyo ya kuchanganyikiwa ni kujifunza kumshukuru Mungu kwa kila jambo badala ya kupaniki na kusema maneno yasiyofaa, kazana kusema sante Yesu kwa kuwa upo pamoja nami. Asante kwa kuwa hata katika hili kuna kusudi lako jema e Bwana. Ninakushukuru kwa kuwa ni wewe unitulizaye. Asante kwa kuwa kupitia hili jina lako litatukuzwa Bwana. Asante Bwana kwa kuwa hata sasa wewe ni Mungu unayeniwazia mawazo mema ya kunifanikisha badala ya kupanic na kusema maneno yasiyofaa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 hofu na hali ya kuchanganyikiwa itapungua na nguvu ya imani yako katika Mungu itaongezeka ukianza kwa kumshukuru Mungu kupitia hali hiyo hiyo ngumu unayopitia hofu na hali ya kuchanganyikiwa itapungua na nguvu ya imani yako katika Mungu itaongezeka rafiki mpendwa bwana anataka tunapokutana na hali ngumu tuwe hodari na wenye moyo wa ushujaa tunapokutana na hali ngumu tuwe hodari na wenye moyo wa ushuja kama alivomwambia Yoshua ndivyo anavyomwambia kila mtu amwaminie kama Bwana alivomwambia Yoshua ndivyo anavyomwambia kila mtu amwaminie alimwambia Yoshua je si mimi muru, uwe hodari na moyo wa ushuja usiogope wala usifadhaike kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako je Sijememele kwa moyo uwe hodari na moyo wa ushujaa usiogope wala usifadhaike kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako imeandikwa hivyo katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza na mstari wa 9 Kumbuka siku zote unapokuwa katika hali ngumu Mungu yupo pamoja nawe kama alivyokuwa pamoja nawe katika hali ya raha unapopitia hali ngumu Mungu yupo pamoja nawe kama alivyokuwa pamoja nawe katika hali ya raha usiuondwe moyo wako kwake wala usilalamike ongeza bidii katika kuomba na katika kuzikiri ahadi zake ongeza bidii katika kuomba na katika kuzikiri ahadi zake ongeza bidii katika kujitakasa na katika kutii sauti ya ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani yako ongeza bidii katika kujitakasa na katika kutii sauti ya ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani yako inua imani yako yenye kutegemea kumwona Bwana akikuletea msaada kutoka patakatifu pake inua imani yenye kutegemea kumwona Bwana akikuletea msaada kutoka patakatifu pake imeandikwa katika Zaburi ya 20 sura ya kwanza Zaburi ya 20 mstari wa kwanza hadi 9 saburi nzima ya ishirini, neno la Mungu ninasema Bwana akujibu siku ya dhiki jina la Mungu wa Yakobo likuenue akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni azikumbuke sadaka zako na kuzitakabali dhabihu zako akujalie kwa karia ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote na tuushagilie wokovu wako kwa jina la Mungu wetu tuzitweke bendera zetu Bwana akutimizie matakwa yako yote sasa njoa kwa Bwana amuokoa masi wake atamjibu toka mbingu zake takatifu kwa matendo maku ya wokovu ya mkono wake wa 10 hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi Bali sisi tutaridharaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Bwana, umuokoe mtumishi wako. Bwana, umuokoe mtoto wako. Utuitikie siku tuitayo. Tuombe. Mungu, utupendaye kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa, kwa uepo, kwa ajili ya uwepo wako pamoja nasi. Unatupa uodari na ushujaa wa kuendelea mbele bila hofu. Asante kwa kuwa hata katika hali ngumu bado tuna ujasiri kwa kuwa Mungu upo pamoja nasi kutushindia. Tunakuomba utusaidie tuwe na moyo wa imani na shukrani hata pale tunapokutana na magumu tusaidie e eh, Mungu mtakatifu tuweze kuishinda tabia ya kuchanganyikiwa tusaidie e eh, Bwana tuweze kukuona wewe hata pale tunapokutana na magumu Tunakombo tujalie neema ya kukiri msaada wako kama alivyo kiri Daudi kwa kusema nitayainua macho yangu nitatazame milima Msaada wangu utatoka wapi msaada wangu ukatika bwana aliyezifanya mbingu Asi wache Asi na nchi asiuache mguu wako usogezwe asisinzie akulindai. nam hata sinzia wala hata lala usingizi aliye mlinzi wa israeli bwana ndiye mlinzi wako bwana uvuli mkono wako wa Jua jua halitakupiga mchana wala mwezi wa usiku bwana atakulinda na mabaya yote atakulinda nafsi yako atakulinda tokapo na uende hapo tangu sasa na hata milele amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo leo ni tarehe 28 Septemba 2023. Pendwa katika Kristo Yesu tuinue imani yenye kutegemea kumuona Bwana akituletea msaada kutoka patakatifu pake. Bwana akubariki Siku ya leo iwe siku njema. Damu ya Yesu Ikaendele kunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen. Yes.